Javasolnák itt az eltársnőknek azt, hogy hát egy, egy műsorbizottságot műsor szervezzenek, egy műsorbizottságot, amik hát az hogy igényeivel hát a zenekar fele is egy műsorbizottság, és akkor majd le fog rendezni. Az itt megfelelő igények, amik hiszen széleskálus pörköreik vannak, elég, elég, elég sok van, elég sok van itt, cseplának itt működnek, és hát ugye a kapcsolatokat felvenni velük, és hát fiatalok vannak végül is, így csomó fiatal van sport, sportnál is, és egy műsorbizottság ki hát az igényeket. De jön egy. A terítő van valami. A szép kultúros, ezt meg tudja oldani ezt. De a két kultúrossai kultúrossa van, van, vannak úgy, hogy hát de kapcsolód kell venni valaki. Addig jó, mi kádárel. Kedves hallgató, mi legyen a téma? Hát, most nem adásban vagyok, ugye? de de mindig mindenki adásban van. Most én határoztam, hogy mi legyen a téma? Hát, de gondolom valamiért hívod volt Nem, én azt szeretem volna meg hogy ez van is, volt, sajnos, nem, is kell, nem, de Sajnos gondolom ja. Nem Sajnos elvesztettem az ismétlést, igen. Jó, Isten. Nagyon sajnálom. Én is sajnálom. Hát én is nem tudom, hogy én azt még nem korszál. Most nagyon rosszul hallom, mert rosszul hallom. Tehát szétesik a fogja. most a harlapokra bízsá vagy miért van Van nekünk a zsákban, de hát ha önnek van valami nagyon fontos, aktuális és érdekes. Most nem Ha nem vagy igazán van, hát nem. Jól van, akkor kész csókom. 24 07 Egy másik hallgató akar témát javasolni. Haló. Hallo. Jó napot. Ez a, addig jó még kádár él? Legjobban. Na hát uram, én Óbudáról beszélek, Kepi. Én nem tudom, mi lesz mai a téma. Igen. De nekem van egy olyan, hogy mondjam, beszámolom, amiben én részt vettem. Na hallgatom. Uram, én nem vagyok semmi funkcionárus, én egy három műszakban dolgozó erőművel lévő művezető voltam. Uh -huh. Én a 78-79-től minden évben, egész 84-ig, minden évben egy hónapot töltöttem a Szovjetunióba, akkori Szovjetunióba, uh -huh. mi nyaralásképpen a feleségemmel Tök együtt, szóba személygépkocsival. Uh -huh. Én nekem ez az egy hónap kettőn számára benzín szállás, élelem tökkel, vagy mi, hogy mondjam, mindennek együtt került egy 20-22 ezer forintba. Ez é. az egy hónap. Értem, de lehalkítaná rá a rádióját? Ja, bocsássunk meg egy pillanat. Ez meg egy ilyen műsor egyébként. Nagyon, nagyon teli, fel vagyok töltődve élményekkel. Igen, vagyok. hallgatom. Tehát én mondom, uh -huh. 78-79-ből. 22-ropiból megúszta az hónapos nyaralást, értem? Meg, megúsztam. És szólóba egyénileg, tehát nem szervezett uh -huh. úttal, egyénileg mentünk a Szovjet újdóba. Voltak olyan útvonalak, hogy északi- déli útvonal, tehát uh -huh. ez azt jelenti, hogy hogy mondjuk mindig, minden esetben Kievig el kellett menni, Aha. és Kievnél volt egy olyan, hogy válasz. Hogy meghatároztak a válaszadók. Kievtér, Északra, tehát Moszkva, uh -huh. Leningrád, Tallinn, tehát az északi államokba, Kievtől délre, Szocsi, mi a fene, Jalta, Kaukázus, merre mehettünk. Azt Előre jel, meg volt határozva a Aha. szálláshely, választhattunk olyan formába, hogy igénybe veszük az ellátást, vagy fölveszük az ellátásra való pénzt, és ott eszünk, iszunk, ahol éppen akarunk, vagy valahol. Uh -huh. Tehát... És ezt miért tartott a fontosnak elmesélni? Parancsol? Miért tartott ezt fontosnak elmesélni? Azért, mert itt, itt, itt szövegelnek arról, hogy, hogy mi volt a Szovjetunióban, hogy nem lehetett menni, uh -huh. nem lehetett egyénileg utazni. Én, hogy mondjam, papíról tudom bizonyítani, hogy ez nem igaz, mert én egyénileg utaztam. De miért pont a Szovjetunióban? Mesélj már el. Tehát, Parancsol? Hogy, hogy miért a Szovjetunióban? Hát annyi érdekes helye van a világnak. Uram! Én a Szovjetunióban, azokon a szálláshelyeken, ahol nekem biztosítva volt a szállás, na, nem beszélve arról most eltérek, én nem csak a Szovjetunióban voltam. Ja, ja, ja. Én voltam Görögbe, Törögbe, uh -huh. összes szocialista államokban, Franciaországban, tehát én voltam ott. Is. Értem, értem. De sehol nem voltam olyan jól ellátva és olyan biztonságban, mint a Szovjetunióban. Hát jó. Én hogy mondjam, én nekem meg voltak biztosítva a szálláshelyek. Vonattal de... ment? Hogyhogy vonattal? Hogy Mondom, egyénileg mentem kocsival. Értem, de hát az egyénileg... De kocsival. Egyénileg lehet ám menni vonattal is. Hát igen, csak azt mondták, hogy egyénileg nem lehet menni a Szovjetunióba, például kocsival. Aha, ezt ki mondta? hogy hát abban az időben, én nem tudom én hány éves, én 81 éves vagyok. Én nem vagyok 81. Azért mondom, hogy én abban az időben 78-tól 85-ig mm -hmm. minden évben egyénileg a feleségemmel szólóba Skod Skodánk volt, és azzal mentünk. S100 volt, vagy 1000 MB? Egyszer volt egy S 100 as Aha. és utána 120-as Skodával. Volt-e maga önkéntes rendőr? Önkéntesen mondom, hogy három műszakos, üzembe dolgoztam, azt, erőműben Azt értem, azt értem az, az önkéntes rendőrség, az nem függött össze azzal, hogy az embernek mi a munkahelye? Hát dehogy voltam én önkéntes ő semmi nem voltam én. Jó, mert egyébként az lett volna a téma, tehát a... a... Azért mondom, nem tudom mi a téma ma. Ja, értem. Tehát azt csak így betelefonál, biztos, ami biztos. Én csak azért telefonáltam, ami biztos, az biztos, mert én próbáltam többször telefonálni, soha nem tudtam. Nagyon igaza van. És most egyből, hogy kezdődött a műsor, mondom, megpróbálok most telefonálni. Azért mondom, nem tudom, hogy mi a mai téma. Jó. Én ezt csak így elmondom, mert... Hát jó. Én ebben részt vettem, nekem ne szövegeljen a Lázár, meg a Rogán, meg akárki, hogy, hogy ilyen, meg olyan, uh -huh. mert én semmiben nem voltam. Igaz, hogy a Lázár olyan nevelést kapott, amilyet kapott, de én tisztelem, becsülöm az ő szüleit, de hát gondolom nem ezt a nevelést adták neki, amit adtak. És Már ez, lehet, és ez biztos, téma. hogy nem témája a mai műsornak. Ez nem téma. Jól én van, csak... uram. Köszönöm szépen, hogy betelefonált. Szérem, viszont hallásra. Na, hát ez egy ilyen rádió műsor. Jó napot kívánok mindenkinek. Ez itt a Klub Rádió, benne az Addig Jó Még Kádár él, az önök alázatos narrátorával, Banks Nodded Miklóssal. Itt van Johnny, Bence József, és itt van Pataki Gábor is, akivel, hát, nagyon rágtuk a témákat, mert, mert ő még mindig erőlteti ezt, a, hogy foglalkozunk az ikaruszokkal, meg foglalkozunk a metróban. Amit, amit én értek, hogy, hogy most jó, akkor megszűnnek az ikaruszok, és vannak helyette nagyon szép más, milyen buszok, Mercedes buszok. Meg, meg szép lassan kikopnak, azt hiszem, hogy talán már ki is kaptak a, a, a szovjet típusú a, metró szerelvények. De még mindig nem tudom, hogy mit kérdezzek a kedves hallgatótól. Na, milyen volt a metró ülni? Hát és akkor betelefonálnak a hallgatók. Hát tudja, kedves Pálinkás úr, az úgy volt, hogy felszálltam a Deák téren, aztán leszálltam a a déli pályaudvarnál udvarnál is tök jó volt minden. Mondom, ne már Gábor, hát tényleg. Úgyhogy, ha önök látnak rajta fogást, akkor én nyitott vagyok, mint az égbolt. Hát ma ez egy ilyen műsor, május 12-e van, ez egy speciális nap. Ha, ha éppen nekem el akarnak mesélni valamit a, a buszról, akkor ezt meghallgatom. De egyébként én is fel, tehát ezt kezdtem el a drónnak mondani, miközben megkérdeztem. Megkértem a e, drága hallgatót, hogy egy kicsit hallgítsa le a telefonját, hogy nagyon fel vagyok töltekezve emlékekkel, és már itt a műsor elején nagyon üdvözlöm a Komócsin Zoltán vendéglátóipari szakközépiskola 1979 és 1983 között járt és 1983-ban végzett kedves hallgatóit. Elmondhatnám az osztály névsort, de de nem mondom el... E, Érettségi találkozom voltam tegnap, azt képzeld el. Érettségi találkozom voltam a Húdmészi vásárhelyen. Azt valamikor Szántó Kovács Jánosnak hívták azt az utcát, ahol ez van, de most Rakcsák Ferenc utca. Hát ez ilyen modern dolog. Megyük fel a kedves mert nagyon próbálnak telefonálni. Haló. Jó napot! Ha, szia, Na én nekem, hogy mondtad a metrót, nekem csak az jutott eszembe. Hogy közszátáráld a... át, én aztán lesz Nem, nem, én már más szerettem volna mondani. Jó. Én egy idebe jártam a tér, mellett, van egy utca, nem tudom mindegy, ahova vehettem a speciális kenyeremet, az uh -huh. életszor nélkül itt, És a, onnan kellett kimennem, vedd úgy mondjuk, hogyha megy az ember a gundelhez. És tulajdonképpen ugye a szénatér, meg a gundel, hogy nincs igazán közel egymáshoz, hát ez, mit volt vagy húsz éve. És akkor eljuttam el, hogy milyen jó Budapesten a közlekedés, hogy eljöttem a, né Bocsánat, hogy kihabáltam. eljöttem a, a szénatértől a, a oktogonig, és uh -huh. tulajdonképpen, hogy beszálltam a kisfoldalattiba. És most, te ugyan te az Icarus meg minden más mondtál, de én a ma, mai napig is úgy vagyok, hogy azért lehet szívni a bkv minden, de azért az összekötés a budapesti közlekedésben, mondjuk, hogyha még tiszták is lennének a járművek, nagyon-nagyon jó. Hát, meg ha, meg ha nem, nincsen viszonyítási alapunk, hogy, hogy milyen Londonban, meg hát a világnéhány hát más pontjára a, a, a metró. Jól van, Bryce. Jó, köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Haló, jó napot kívánok! Nem lesz jó napot. Miért? Csupa, ismer csupa ismerős. Ja Hol, már csupa ismerős. Figyeled. Figyelj! Igen, hát nem baj. Van híres osztálytársad? Van. Na, kicsoda? Hádasdi Ádám, akkor a... De érjegyellek! Hánendre. Hánendre? Hanendre, Hánendre. igen, alá vannak. Egy eset... Meg volt még nagyon híres professzor, is csak a gelért térnél halárogázolták. Szóval vannak, voltak, lesznek, mert, leszni már nem lesznek. Mert mi, a, mi abba arra jutottunk tegnap az osztályunkkal, hogy hát végül is egy dolgot tudunk letenni az asztalra, az, hogy a Szent Martin az osztálytársunk. Mm -hmm. és, mm -hmm. és hát így nagyon büszkén volt rá egyébként, ott volt az Imre a feleségével, aki szintén Igen. osztálytársunk, és olyan volt az egész egyébként, nem, nem tudom, hogy korábban nem jártam életségi találkozókra. És, és ugye azzal kezdődött, hogy mindenki elmesélte. Nagyon sokan voltunk 26-an. Hogy mindenki elmesélte az életit, ami mondjuk 1983-tól idáig tartott. Egy, egy tökre egy addig jó, mik Kádári rajzolódott ki. Tehát nagyon, nagyon sok tragédia, nagyon sok eh, jó dolog, nagyon sok kellemetlen dolog, nagyon sok vállás, nagyon sok gyerek, de aztán. És ilyen furcsa módon alakult a, a dolog, mert hogy mi az asztal végén ültünk le a, a Forgácsrobi az enyedímre a Szent Martin és én. És e, mi voltunk azok, akik életünkben nem volt közünk a vendéglátóiparhoz. Tehát a, annak ellenére, hogy odajártunk abba az iskolába, tehát azon kívül, hogy megfűztük a, a teát meg a kávét reggel, azon kívül így nem vetettük nem be magunkat ebbe a cirkül, és így teljesen különállók is csoport voltunk, az összes többi egykori iskolatársa az, az valamilyen szinten a vendéglátóiparban dolgozott, vagy dolgoz zik pillanatnyilag is. Úgyhogy, és aztán azon gondolkoztam, hogy na, ki volt híres ember, vagy híres, látosdj Ádám, az, az, az menő. Jól van, és miért na, hívtál? Nagyon klassz. Miért is itt a Metro, figyelj, ezen a kettes vonalon, Isten bizony csak most egy hét alatt kétszer először utaztam, tehát a mert még először is a régi vitt, az új szerelvény, tudod? Uh -huh. Hát valami hihetetlen gagyi az én szemembe. De miért? Azon kívül, hogy nem lehet annyian ülni, az hagyján, nem lehet úgy állni, hogy nekidőlni a. Hát nem is nincs nincs, dőlni. Igen. Nincs miben kapaszkodni. Nem azért a régi csedicsérem, mert a régi kapaszkodók a régi fajtán, meg az öt, meg a tátravillamosokon, azok olyan. A, kőkeményből vannak, és akkor amerre fékez vagy indul a villamos, arra repülsz el vele, mint mondjuk a mézba. Tehát szörnyű. Na, ennyit a metróról, mert arról beszéltetek meg az oroszokról. Én annyit megerősítek, hogy... De a téma az az önkéntes rendőrség lenne egyébként. Hú, hát csak találsz olyat óráig, az érdekes. Hát arra vagyok kíváncsi, hogy az én kedves hallgatóim között... Egyrészt volt-e olyan hallgató, aki, aki belefutott önkéntes rendőri akcióba? volt -e, biztos vagyok benne, hogy a hallgatóim között nagyon sokan, néhányan voltak önkéntes rendőrök. Ugye 1955 ben hozták létre magát a, a szervezetet, 1989-ig működött, utána ugye átalakult polgárőrségé. De azért az önkéntes rendőrség az mégiscsak valami más volt, és a, a hallgatótól azért kérdeztem azt, hogy, hogy ő a három műszakban erőműben dolgozott, hm. hogy amellett beférte egy kis önkéntes rendőrködjön. Hát különösen erőműben, mert, mert az erőmű az általában mindig egy ilyen speciálisan védett objektumnak számít, és hát nyilván megpróbálják rábírni az embert, aki ott dolgozik, hogy, hogy hát egy vállaljon már egy kis szolgálatot, és akkor ott önkéntes rendőrködjön. Hm. Szóval, hát, hogy... biztos, hogy láttam önként a annak idején, de látod, ennyiből pozitíval a emlékezetnek egy halványulása, hogy az a legkevésbé maradt talán meg az ember. Hát, de, na de ezért próbáljuk most gyorsan összedni, ameddig még élünk és nem visznek be bennünket okay. a kipikoporsóba, a timi temetőre. De azért annyit még a félmondatban, hogy mondjuk, hogy az orosz, a Szovjetunióban, tényleg én például 74-ben uh -huh. belőltem egy repülőre, varsóba megállt, azt Leningrádban leszálltam, vonattal tovább mentem Helsinkibe, nem kellett ott se vízum semmi, hát ki kellett tölteni valamit a szírent tudod, Persze. de semmi vízum nem kellett. Mint ahogy 85-be például amerikai vízum könnyen ment 400 forintért, az a kanadai meg tök volt, úgyhogy addig volt jó mikád erre. Ó, van, akkor. Na, Na ezt mondtam is egyébként. Szervusz. Szia. <gül> szia. 2407953 Haló. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Kezé milunk a Milan canelly. Bálinkás le... De örülök. De? magával újra beszélhetek. Drága, Maga szerencsés, olyan szerencsés, nem is értem, hogy ezt hogy csinálja. Hát, én, De nem vagyok olyan szerencsés, mert a, a, mióta csak betelefonálgatás van, meg ma, még mikor nem lehetett, mikor a másik tévében volt a az úr, azóta ösmerem, mikor értem, ég, mit... Amerikába volt, és nem bírok vele beszélni. Magával szerencsésebb értem. vagyok. Na de miért hívott? Drága, azért a aranyos válinkású, nagyon szeretem hallgatni a műsorát, meg az egész a rádió műsort mindig hallgatom éjjel-nappal. azt elmondtam már... Hogy elmondjam, de, mert én rakáshoz vagyok kötve, aztán valamikor amikor éjszaka is hallgatom. Ilonka nagyon vigyázzon, mert ha, ha nagyon rám kap, akkor azt fogják itt mondani a rádióba, hogy ó, az Ilonka néni az úgyis mindig betelefonál a pálinkáshoz, aztán ne, hogy nem tudjuk be Jó, nem nagyon hoz. sűrűn. Azt szeretném elmondani, hogy én én a kisföld alatti... Kalauzis voltam. Na tessék! Mert én 47-ben jöttem a vállalathoz, és 92-ig itt voltam ennél a vállalatnál. sok! Bizony, bizony. 12 évet még rádolgoztam nyugdíjból is. És mit csináltak a föld alatt A kisföld alatt én, kisföld alatt én voltam. Annak idején kalózok voltak, aki kinyitotta az ajtót, meg beengedte az utasokat, meg uh -huh. a... Nem tudom, hogy emlékszik arra az időre. Attól félek, hogy ha maga 1947-től 12 éven keresztül volt, akkor én még éppen, hogy úgy mondjam, igen, igen. Igen, tehát nem nagyon voltam én akkor még meg. Nem voltam, nem voltam még 81 éves értem, akkor. Értem. Hát a, akkor egészen másképp minden. mi ezt az, hogy volt a a volt szó. Aha. Hát én nagyon szerettem ott lenni, és nagyon jó volt, aztán egy 56 májusban bekerültem irodába, és attól kezdve irodába. Jól van, Ilan Kész csókom. Jó van, drágám. Minden jót kívánok Öle, Ölelem jó egészséget, viszont hallásra. Mindenkinek, mindenkinek. Mindenkinek csók. Mindenkinek, mindenkinek. Viszont hallásra. Szoktál. 24 07 egy ilyen rádió műsort, amiben, amiben a barátaimmal beszélgetek. Halló. Halló, jó napot. Jó napot. A 80 évek vége felé a fő voltam zöldséges. és Még ő, A Bempérnél. Aha és hát több kinésznek kinészre is lakott a környéken, hogy járt is oda vásárolni. Én a 37B-ben laktam 86-ban. Meggondolom őszintén, hogy ott... Ez a vízügyi szemben volt. Aha, így már igen. Tehát a Szilágyi Dezső és a Batyányi tér között. ez a krassó mert volt egy drogéria a sarkon, és amellett egy pár Nagyon sokáig egy ilyen drogéria volt a sarkon. Értem. És az önkéntes rendőrsztorihoz Na. egy csalaművésznő ott felejtette az iratcsomóját, uh -huh. és hát uh, ahogy belenéztem, volt benne egy önkéntes rendőrigazolvány. Csalas ugyanak önkéntes rendőrigazolványa volt. Aha, becsület szavamra. Nem akarom van. bántani, Jó ez nem bántás. hát. Igen. Szolgálunk és védünk, vagy Én hogy, is hogy, is hogy volt ez a... Én is eltadálkoztam. Hát az akkor még nem úgy volt szerintem, de igen, a dolgozó népet az szolgálom, az azt hiszem, az volt. Inkább az inkább. Igen. Az, az volt. Hát ez szép történet. Köszönöm Én szépen! Nagyon szíves. Viszont hallása! Viszont. Na, szóval, önkéntes rendőrség a mai téma. Úgyhogy a kedves hallgatóknak, ha van ebben kapcsolatban történetük, vagy, vagy szolgáltak és védtek, vagy a dolgozónépet szolgáltak, szolgálták, akkor mindenféleképp hívják fel a 24 0 at Haló! Sziarobi, én hogy vagyok, nem tartozik a tárgyhoz, mert nagyon régen telefonáltam, de egyszer volt egy olyan ígéret, hogy az decemberről valami... Jaj, hagyjál Ebbé, már mondjuk, békén! Durom, békén Még karácsonyra ígérted, és azóta sem történt semmi. Ha jól hallottam, vagy nem hallottam, nem hallottam esetleg valamiről. Én, hogy elfelejtettem, az az igazság. Hogy lehet ilyet elfelejteni? Úgy, hogy, elfelejteni? hogy, hogy, hogy annyi dolog van a fejemben, hogy, hogy időnként az estefem kimegy belőle. De, de, jó, jó, jó, tudom, megígértem, hogy behívom a rajt, meg szólok a, Lát, az, az 1800 moni meg, meg az Erdély úrnak nem szólok, mert akkor túl akkor túlbeszéli a műsort. Mm, az lehetséges, igen. Meg különben is van, akik saját rádiók beszélnek abban. Azért van még, akit lehetne hírni biztosan. Hát, Géza, hétköznap is, Galambot is be tudnak Jó, jó, jó. jó. Eh, megpróbálok. meg Pári, Párizsi Miki is az Erdélyben népszerűsködik valami internetes rádióban, úgyhogy Szerint ott hallható, az RCKU FM-ben. Nagyon szexi volt, igen. Jól van! Szervusz! Csinálok egy ilyen műsor, hogy mit üzen a rádió. Halló! Halló, szia, Bihari Tamás. Na, kérlek szépen önkényes rendőrökről van szó, Igen. ha jól értettem. Na, én valamikor ott a Bocskai úton laktam, még a 60-es, 70 70-es években, és ott volt egy ilyen munkásmozgalmi külsejő idős bácsi, uh -huh. aki önkéntes rendőr volt, és mindig kiállt oda a Bocskai útra, és irányította a forgalmat, mindaddig, amíg több balesetet nem okozott, <gül> Úgyhogy volt gyalogos gázolás, autóösszeütközés, <gül> és akkor... De ő szolgálatba helyezte magát? Szolgálatba gondolta, helyeztem. Hogy... Emlékszel arra a karszalagra? Volt egy ilyen kép, Persze. No. Tehát onnan, onnan jött az ötlet, hogy ma a Magyar Fotográfiai Múzeumnak néhány képét feltette az egyik pajtásom Aha. a, a, a mikroblokk szolgáltatójára, és volt nagyon sok ilyen önkéntes rendőrös kép, és akkor eszembe jutott, hogy, hogy megkérdezem a hallgatókat, hogy emlékeznek-e még erre a cégre, mert ugye én valahogy úgy emlékszem, hogy általában két rendőr és egy önkéntes rendőr jött meg. Így van. Igen, e, igen. És akkor bejöttek szórakozó helyekre. Volt és egy, igen. Volt, volt egy csini kis karszallagjuk, az, az. Azt nem tudom, hogy, hogy föl voltak-e ők fegyverezve, vagy... Nem, nem, nem, nem. nem. Tulajdonképp ruhában voltak ráadásul. Aha, tehát nem igazából volt nem a volt jobb dolguk, egy kicsit ezért alakíztatni kellett a, a lakosságot. Hát igen, ez a bácsi meg hát gondoskodott a szervizek munkaellátásáról, de aztán kivonták a forgalomból a bácsit. Ajaj. Viszont mivel elévült, el kell ismernem, hogy egyszer megakadályozott egy bűncselekményt, mert... Ura. Barátommal, aki azóta már Amerikában 30 éve egy telefonfülkéből igyekeztünk pénzhez jutni, és akkor ez az önkényes bácsi ránk nyitotta az ajtót, de hát néhány karate mozdulattal megszabadultunk tőle, úgyhogy... Oh. Lehet, hogy ezt követően vonták ki őt a forgalomból, mert súlyosbodott az állapot. Magyarul ahogy. leveltettek egy önkéntes rendőrt. Hát ne körülbelül. Szépítsük. Hát ez a kádár elleni ellenállásnak volt-e. Igen, igen, úgyhogy jelentkezni is fogok valami kitüntetésért, mert, mert hát ez jár nekünk végül is. Hát valahogy hallottan kellett a rendszer ellen az igazság. Hát, nekünk is. Ki, si, őt kivontuk a forgalomból. Ki, így, azt, ki úgy, ki belülről bomlasztott, hát igen, ki külről. Szóval, Tamás. elnyit az önkényesekről, ma is csak, csak nem úgy hívják Igen. őket. Na, szervus! Viszont a Szóval kedves hallgatók, ha önöknek vannak még történeteik önkéntes rendőrökkel, akkor a hírek után folytassuk, azt még majd a szerkesztőbizottságon megbeszél, mert hogy hat perc zenét le kell adnunk. És nem tudom, hogy, hogy a, a beköszönő zene az zenének minősüle, és hogy az, az beleszámol a hat percbe, de mindegy készítettem be, Csátamás, az mindig jó. Mert ez a kész éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Addig jó, mi Kádár élt. Arthur, Artúr, Artúr, a vonat néz bent áll. Ez a vonat visz Belgiumba. Artúr, Artúr, tűr fel a gallér. Mondd csak, hogy íz lett ez az évad a pokolba. Artúr, Artúr, a kétöklöd a zsebben, A két a zsebben már rohadt, Artúr, Artúr, a köpeny a válon, A köpeny a válon rég eszmévé szakadt. Utazol Artúr, letelt az évad, A a kikötőben, úgy ring, mint Európa, az alvó a völgyben. Artúr az évad, Évad Elmenőben Artúr, Lesz aranyad bőven Na Artúr, Lesz aranyad bőven Artur Az ököl Habszint a pohárban Növények, köpeny Pika és kolap Artúr, Artúr, egy tűrt angyal az égből, a földről a tengerbe szaladt. Artúr, szorítsd, térzedhez a mellett, és pengesd, mint húrt a cipő zsinolt. Artúr, csak azt ne, az évad a pokolban, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen sohasem volt. Azol Artúr Letelt az évad Artúr A hajó A hajó Afrikába Tűrt fel A gallér Arany van, tele a bánya. Artúr, az évad, hogy csak a tenger, hadd a Artúr, a vonat nézben tál, Utazol, utazol Artúr, Artúr, szorítsd bérdezhez a mellett, és pengesd, mint húrt a tibő zsinór, Artúr, csak azt ne, az évad a pokolban, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen soha se volt.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 Egy fogaskerék és a fogaskerékben egy búza szál az volt az önkéntes rendőrségnek a, a jelvénye vagy az emblémája. Az önkéntes rendőrség a mai műsor témája halló. Jó napot! Szervus, Szervusz! üdvözlök! Szerv hát van egy jó történetem. Hallgatom. Az időpont 80-as évek közepén. Aha! A helyszín az a lehárpiac környék, a utca a lehárpiac környék. Ott laktam akkor éppen, és volt ott a környéken egy ilyen, hát egy ilyen meglehetősen arrogáns idős úr, aki önkéntesen rendőröt fent a rendet, ami azt jelenti, hogy állandóan, hogy úgy mondjam, vegzálta ott a gyerekeket, a kutyások, azt a mindenkit, olyan látványosan mutatta, hogy ő, őt, őt valaki. Mm -hmm. És egyszer úgy, hogy, hogy nem, mint a vagy két sőt, vagy, vagy, vagy hármat, vagy ott, vagy mit tudom én azt is többször, és hogy egyszer elkaptam, tudod, valamiért adtam meg egy keménykemet, és a fölépés az mindig sokat számít. Ó, berkedett Te ezt a szósz használatod? Ó, igen. igen. És felelősségre mondtam, és ha? olyan határozottan tettem, hogy mondtam neki, hogy élefigyeljen. Én pontosan tudom, hogy mondanak a feladat, és az nem ez. És szóval ha honnan tudja mondom, meglepődne, ha tudná, hogy én ezt honnan tudom. És tulajdonképpen nem mondtam, hogy kívánjuk, csak azt, hogy marad a nagy hatalmam, van, és csak akarom, és akarom hogy egy hét már nem leszünk itt, esetleg, ha nem fejezi be a, a, a dolgozóknak a megvállásokat. Uh -huh. Ilyen hangokú dolgokat, meg mit ez akkor nagyon jól hangzott. Uh -huh. És annyira letoltam is olyan fölépéssel, hogy szabályosan összeroskadtad a szerencsétlen ember. Még el is felejtett igazoltatni téged. <gül> ah, hát, hogy eszébe nem jutott, tudod? Akkor mondtam neki, hogy én pontosan tudom, hogy, tudom, hogy milyen eligazításokat kap minden alkalommal, és az nem ez. Aha. Hát, min, mintha én, én valaki látnék. De utána találkoztunk, előre köszönt, a nálam sokkal idősebb volt. Mm. Előre köszönt és olyan mély tiszteleten Te! <gül> Én meg belül úgy rögtem, de úgy. Jó van akkor. Nagyon jó jött volna. Épp csak egy pillanatra, ami az elsőben telefonálod volt, az nem, aki oroszországban. Ja igen, ne. Mondd, hogy csak 20 rugóba került. De akkor azért az 70-es évek végén, azt tudod, hogy az, az egy évi fizetés, volt. évi fizetés volt. Szóval azért egy évi fizetésből most, Hát a Grand Canyon-os szóval. Igen, igen, igen. Jól van, köszönöm szépen, szervusz. 24 07 helyezzék szolgálatba magukat és telefonáljanak be, halló. Szia, Robi. Szevasz. Józsi vagyok. Rényfállottalak. Jó, hát akartam útkozni a trafiknál, de nem tudtam. A Röviden, a, a önkétes rendőrök azok társadalmiaktiák voltak, uh -huh. és volt két feltétele, a büntetelő élet, a Prius, tiszta legyen, és munkahely. Uh -huh. Tehát annak idején csak az lehetett önkétes rendőr gyakorolhat a karhatalmi részének tevékenységét, de csak részben kiségétőként, akinek volt Erkölcsi és volt munkahelye. Erkölcsi a... mindenkinek, volt munkahelye, meg kö kötelező volt, hogy mindenkinek legyen. Hát nem tudom, annak ez volt. A másik, hogy ez egy része jó ember volt, egy része pedig egy kicsit román, és próbálta kiterjeszteni a hatalmát. Annyit tudok, hogy az öregem egyszer elmesélt, amikor hazajött, hogy a balos régen körforgalom volt, és az előbb be mondott valamit egy idős bácsi, aki csinál baleseteket. Most volt egy ilyen aktív önkéntes rendőr, rendőr nélkül. Uh -huh. A rendőri közúti forgalmirányítás egy szakmunka, sokáig tanulja. És aztán jó kell csinálni. És ők szolgálti kocsival egyszer majdnem telebe kaptak egy villamos, mert a villamos is elengedett az öreg, meg őket is. És akkor, hogy nagy esett volna, pár centi múlott, a sofőrje jó volt, kiszállt, és megmondta az ah. önkéntesen még mikor és hova menjen, és mit csinál az igazolványával, a jelvényével, jelvényével, és aztán útjára engedte a fizika elkulógat a környékről, amúgy a forgalom által szoktam magát szabályozni. Na most én még annyit mondanék, a trafikhoz lehet? Hát persze. Na elmondom. Volt nekem egy nagybátyám, és a másik világháború alatt az egy kicsit magasabb volt, kinevezték én kiképzőnek, és kézigránátot a kezébe, nagyon vagányul a feje fölött. Levitte három újat a kézigránát, és ezek után rokkant lett. Kapott engedélyt, és ezt vagy kezdve, vagy valami kis faluba kiváltotta, működött is, de jött ugye a front, aztán véget a hábornak, és azt hiszem, ő megérezhette, hogy kuláklistára lehet emiatt kerülni, hogy neki vagyona van, és visszaadta a trafikjogot és utána elvégezte az agráriskolát, aztán agronómus lett, aztán főagronomus, és becsülte egy motorozott pápára a két maradék ujjával, egy nagyon jó kis cseppel Danuvian, és tisztességesen dolgozott, és jó munkazető ember volt, jó szakember volt, hál' meg megszabult a trafikus létre, ami általában a rokkantoknak, nyomorékoknak, sérülteknek volt fenntartva annak, innen, és ő valóban az volt, akinek rokkant. Márja, márja, most azért csak számoljunk utána ezeknek az újaknak. Tehát valamivel kuplungolni kellett, valamivel húzni kellett a gázt. Igen, jobb oldalt van a fék, kell. Igen. de a jobb oldalt hiányzott, és neki fékezni kellett. Aha, És, és Két-három két, ujjal lehet azt csinálni. Három ujja hiányzott, azt hiszem, és ö, vala, egyik talán félig meglehetett. De gyakorlatilag bemutatta, hogy működik a gránát, a fejlesztőt szépen robbantotta, és az ujját levitte. Hát az igazik férfiak azok a, a, a, a sapkájukra rakották, tehát a, a, a is a sakra. Igen, lett tudó? Hát Nagy vagy persze, persze. Na jó, a lényeg az, hogy a kisöreg aztán tanult, és agráripari szakember lett, és tisztességgel dolgozott így a rokkantan is. E, hagyjuk meg a szénautrafikot a tényleg rászorultaknak, jó? Jó van, rendben van. szervusz. Jó. Bonyolult volt a sörkérés, haló? Itt vagyok, parancsoljam. Ez a rádióban, amiben be lehet szólni? Ez nem, ez maga a rádió, amiben már benned tetszik lenni. Hát borzasztó ez a műsor. Éppen ezen vagyunk mi is, hogy ne legyen annyira az. Mindenki betelefonál, teljes csőd, én is ezt gondolom egyébként. Nem ennyi hülyeséget és ilyen témákat fölvetni, és ez az egész undorító. Már mondj melyik ne haragudjon? Undorító. De várjon, nem, nem, nem, a kérdésre válaszoljon, most én is szolgáló helyeztem magamat. Válasz. Melyik téma az undorító? Pesik? Melyik téma az undorító? Hát tulajdonképpen, ahogy, ahogy hát. Bár most lennének önkéntes. Vannak, rendőrök. miről beszél drága asszonyom? Mit? Vannak. Úgy Vannak? hívják, hogy polgárőrök van. rosszabb szék. közbiztonság, hogy soha az életben nem volt. Értem? És miért, hívott? Egész... És miért hívott? Ezért, hogy ezt megmondja. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Mindenféleképp tegye meg máskor is. Bocsék, bocsék. Úgy, úgy, viszonthalásra. El kell venni az emberektől ezért a, a mikrofonengedélyt. Illetve hát a telefonengedélyt, hogy betelefonálhassanak rádió műsorokba. Én is ezt mondom, haló. Jaj, én vagyok, te jó. Kaj. Nezed pár a rádióval. Ne, ne kedjem már maga Hello, is. Szia, vagyok. Szabads. Ne, ne legyen, ne legyen egy... már pocsék. Tessék. Ne legyen már pocsék. Nem mondtam, mi az, hogy bocsék? Hát most alakíztatott egy kedves hallgató, hogy hülye, hogy hülyen, Jaj, Én nem leszek, én nem leszek, hallottam, hallottam. Na jól van. Na de, de ellentétesen célt szóval egyébként. Semmi baj nincs egyébként, nagyon kedves, Szerintem, hogy betelefonál. Szerintem, mindenkinek rendben van, akint mondani akar mondja. Nekem a kutyának a, le... a fülét, bocsánat. Igen, nekem egyetlen önkétes rendőr élményem van, én nem is emlékszem arra, pedig elég régi vagyok, hogy párba jártak a rendőr, arra emlékszem, hogy párba jártak az, mm -hmm. az hogy volt egy önkétes rendőr is mellettük, arra nem. Nekem egy élményem volt, a Baros utcában a 32-esek terénél álltam a 9 busz megállójába, és jött egy nagyon intézkedős, ilyen tényleg magát nagyon fontosnak tartó öltönyös ember rajta kassalag. És ö, ő, is, ő is forgalmat próbált irányítani, és tudom azt, hogy elkezdtem úgy röhögni, mert félre volt gombolva a zakója. <gül> és nem lehetett komolyan venni azt, amit csináltam. Aha. Ennyi. Nem tud többet mondani én nekem, ez az egyetlen. Jól van. Kérdez, de édes volt. Nagyon <gül> hátotta magát, és komolytalan volt a félre gombol zakójával. Rendben van. Sziasztok. Köszönöm szépen, viszontlátásra szervusz. 2407953 az önkéntes rendőrség a téma, letette a, a, a kedves hallgató, vagy, vagy a másik tette le? De biztos nem beszéltek bele senki sem. Na jól van. A három... Látod, ezért mondtam, hogy nem kéne pocsik műsor csinálni. Tehát teljesen igaz volt a, a, a, a, a kedves hallgatóknak. Ha önkéntes rendőrség a téma, akkor olyan betelefonálókat várunk elsősorban, Akiknek volt kalandjuk a, a, az önkéntes rendőrséggel, vagy szolgáltak benne. Haló! Jó munkát kívánok, Gorosívám vagyok. Üdvözlöm, Pán Keszcsúcsó beszél. Ja, van egy önkéntes rendőri történet. Hallgatom. Ja, már mondhatom, Na, Adásban van, persze. Ó, nagyszerű. Na, de hát most már 79 éves vagyok, nyugdíjas mérnök. Aha? De? A 60-50-es évek végén teherautósofőr voltam, mert nem vettek fel az életemre uh -huh. És a Király utcából fordultam be a nagymelő utcába a egy troli után. Na most ott azon a sarkon van egy templomos, azelőtt átsorgott egy önkéntes rendőr, aki ugye a troli nem állította le engem, meg az le, ugye akkor a krekszbe még az volt előírva, hogy 5 kilométeres sebességgel szabad csak fordulni. Uh -huh. És hát ugye én a troli után fordultam, biztos nem volt 5 kilométer. És egy ikhaj följelentett. Volt följelentési jó az önkéntes rendőrnek? Már... Hát itt volt, bizonyos, be is hívtak, az Andrásítón volt egy rendőrségi iroda, na no, nem büntettek meg, mert hát ugye nem lehetett akkor a sebességgel kanyarodni. De várj, a szituációt De... mesél el, tehát, hogy ő Mesélj? ott volt rajta a karszalag, leintette magát. Igen, leintettem, én meg marha meg megálltam, nem volt senki más, uh -huh. ő egyedül. Ugye azt hittem, hogy egy tudom én mit mi, aztán a végén. Ki lehet magyarázni. Hát, igen, a végén közölte, hogy hát ő hogy túl, gyors, túl, túl gyorsan kanyarodtam, és hát ezért feljelent. Aha. Na hát aztán mondom, feljelentésre behívtak, ott egy nagyon kedves rendőrnő volt, ők már nem csináltak belőle ügyet. Tehát megúsztam. Megúsztam végül is, de hát azóta is haragszom erre a hatásra. Mert, mert én, én ahogy így, így próbálok így a, a saját merevlemezemen kutakodni, akkor talán ilyen május első ünnepségek biztosításánál láthattam önkéntes rendőröket. Arra emlékszem, hogy, hogy amikor 1978-ban az EDDA művek Csongrádon játszott a, a működési házban, akkor, akkor utána rendőrök és önkéntes rendőrök pofoszták még egy kicsit a a, a vasút megállóban való közönséget, de, de hogy, hogy nekem olyan nagy kalandom önkéntes rendőrrel nem volt. Még talán biztos, hogy igazoltattak, amikor bejöttek szórakozó helyre. mondom, ez, ez, ez unatkozott szerintem. Aha. Ott állt a sarkon és hát ugye, akik egy kicsivel gyorsabban fordultak, azokat elhagytak. Mert ugye a, a körzeti megbízott az nem ugyanaz. Nem, nem, tehát, nem, nem. tehát a körzeti megbízottak segítségére e, találták Igen, ki magát Igen, ezt Igen. a ezt mondom, ezt nem intézmény. Nem volt senki más, csak ez az egyszerencsébben ember. Hát én meg így akkor még nagyon fiatal voltam. Uh -huh. És hát gondoltam, hogy esetleg, hogy meglógni nem illik. Hát, hát meg az ember, tehát hogyha a, a rendőr leinti, akkor Igen, azért annyira Igen. nem nagy penge, hogy, hogy most akkor hirtelen egy erős kettest... Ez nyomjon és ez elhúzan. Igaz. Jó van. Köszönöm szépen. Viszont hálásan. Továbbra is megvan a kedves hallgatóknak a lehetősége arra, hogy önkéntes rendőrséggel kapcsolatban a történeteiket elmeséljék. Haló? Jó nap. Letett a kedves hallgató. 24.07.95.3. Vidékről tárcsázva 061. 24 07 95 3 az a kérdés, hogy, hogy, hogy hát az, az még nem derült ki, hogy, hogy hogyan került, mondjuk az ember a testülethez, tehát hogy, hogy beszervezték, vagy, vagy ő maga jelentkezett? Haló. Haló. Jó napot. Igen, de nem tudom a test vagy Aha. Igen, igen, igen. Aha, úgyhogy, haló. Gyere, gyere. Szia, az Júri. Nagyon hogy most itt hogy... uh, én most a testületnek voltam. Aha. És a végig szép rögbe a ahogy úgy mondjam. Néhány átkossal ezelőtti játékosban. Hát a Kádere. Jajaja. És e, hát hozzám is tartottak önképes rendőrök. Hogy kerültek ők, ők hozzád? Hát megöröpöltem őket. Aha. Akik hát, előttem voltak őket, hát hozzám mostották őket. Uh -huh. Hát én is mondom normálisak normálisabb voltak. Aha. Hát nem voltak foglítva, erősnek voltak kezdeményezők. Médig minden nap és arra megfelelő kezdik a, a ilyenek, Neki. Hogy volt a, a, a munkabeosztásuk? Tehát ö, be kellett őket rendelni, különösebb eseményekkor, vagy minden nap vagy hetente kétszer szolgáltat kellett vállalniuk. Hát ki, mikor tudott, akkor, jött. Aha. Hát teljesen önkéltesen ment az egész, a érhet rá. De mégis azért nagyjáb igazottak az én. Ö, aztán, hogy akkor, a, a meg, uh -huh. És akkor te el, hogy ők mit csinálnak? Hát, hát elvileg volt egy ilyen uh, igazítás nekem és akkor én a hogy nekik mit kell léten csinálni, vagy hogy mit lenne jól, hogy csinálnának, de, de uh, így így, így nem van nem igen szeki intézkedés. Magyarul elméletek nem lettek ők, ők önjáróak. Hát... Igen, gyakorlatilag ilyen. De, de, hát inkább a, a segítség volt a talazatuk. Aha. Elsősorban. Ők kaptak ezért pénzt? Ö, nem, nem, teljesen önkéntesen nem. De mondjuk, a, ha, ha valakinek, a, a, a valakinek elkezdett egyetemre, vagy felvételizett, és ha feltüntette az, hogy az apja önkéntes rendőr, akkor az, az pozitívumnak ne, ne, szállított? Ne, ne, vagy, nem, nem, nem, Vagy, vagy, nem, nem, se, vagy semmi haszna nem volt a dolognak idézőjel nem, a haszna? Tehát nem, nem, hát, ö, ilyen, milyen, ilyen nem volt. Aha. Legalábbis én nem tudok róla, hogy lett volna valakinek ilyen. Legalábbis azt nem, nem, nem volt jellemző. És azt lehet tudni, hogy milyen előélettel jelentkeztek az emberek önkéntes rendőrnek? Tehát korábban katonatisztek voltak, vagy fegyveres testületnél szolgáltak, vagy egyszerűen csak tetszett nekik a karszalag? Nem, nem. nem tehát mégis köszönöm, köszönöm, még katonai, katonai múlt sem volt. Köszönöm. Aha. De voltak fiatak, akik Önként, és katonai elő eszélykül voltak önkétes segítők. De végig jó volt a működés köztül, tehát jeleszett nekem dolgokat. Uh -huh. Tiszta. Én mondtam, hogy majd hol legyenek, mit figyeljenek. Kicsit uh -huh. megelőző jellegű munkát végeztünk inkább velük. Tehát bókláztatok a, a, a városban éjszaka? Igen, ér, mert, hát éjszaka már nappal, igen, igen. igen meg megfigyelést meg végeztek az adott területen, mitől kaptam jelzést, mi körzeti megbízott azért, ö, ö, rengeteg mindenkit ismerte, mindenki jó uh -huh. kapcsolatom volt, még akkor, hogy a működött a rendszer. Azért a, a házfelügyelő rendszert mondjuk így, én jelezem, de az, az, az nem kizárt, hogy a, a körzeti megbízati rendszernek azért volt haszna. Tehát azért ez a, uh, igen, igen, igen, igen, igen. Tehát azért igen, igen. ez az Egyesült Államokban meglehetősen jól működik a, a egy kicsit faszolta, uh, szerintem egy kicsit. Igen. Azért <gül> de, de, de jó volt az a rendszer, mert hát tényleg ja, nem mindenki. De nem volt jó a rendszer, rendszer azt nem mondtam. Hogy? Nem volt jó a rendszer. A, már a. Már ja, mint a közveti megbízotti rendszer. Plus bűnügyi szempontból is. Ja, igen, igen, igen, hát igen, igen. Abból a szempontból jó, hogy uh -huh. működött a rendszer. Hát először is van neki, mint bűnügyi jellegű. Uh -huh. Inkább végeztünk. Az volt a lényeg. A, sok magam volt. Jól van. Köszönöm szépen, hogy ezt. ezt. Jajaj. Viszont hallásra. Szervisz. Hát, jó. Ja. 24 07 Önkéntes rendőröket keressünk, illetve olyanokat, akiknek történetük van a, a szervezetről. Haló? Jó napot kívánok. Kész csókom. Azért telefonálok most az önkéntes rendőrségről van szó, hogy igen. az előbb volt, került szóba, hogy Csalasúzsának talán jól igen? volt önkéntes rendőrségről. Azt mondta az, az úr, hogy, hogy ő zöldséges volt, és ott felejtett a Csalasúzsá azt aztán... az Na most, én régóta hallgattam, vagy régen már, hát nem vagyok egy mai butoldarab, a rádiókavarét, és abban arról volt szó egyszer, hogy volt valami rendőrségi kavari. Uh -huh. És akkor ő ezt kapta, tiszteletbeli rendőr lett. Ja, ja, ja. Úgyhogy, Értem. Jó, ez hely, helyregozításnak pontosnak. nem feltétlenül szükséges, csak szeretem Csara aztán úgy érzem. Nagyon kedves, köszönöm szépen, hogy elmondta. Köszönöm szépen, a... hogy Viszont, halásra... Viszont halásra. Akkor, amikor beszéltünk, a, a Pataki úrral mondta, hogy a, a, a Markos Györgyet kell felhívni. Haló. Jó? jó estét! Hát jó estét, vagy jó napot, vagy valamit. Szép jó estét. Én a önkéntes rendőri... Hallgatom. Kérdő... Egy apróságot tudnék hozzászólni. Meséljem. Hogy egyetlen nagy előnye biztosan volt, hogy a legegyszerűbb forrás volt vezetékes telefonhoz jutni abban az időben. Aha. Mert a drótos telefon az egy akkora ritkaság volt, ahogy csak álmodozott róla mindenki. Nem is nagyon volt másmilyen, ugye csak drótos volt. Így van. És azt valóban nehéz volt megszerezni. Viszont ha az ember önkéntes rendőr volt, Ak Akkor kapott soron kívül, és sokaknak ez is megérte. Aha, értem. Már is beljebb vagyunk. Köszönöm szépen, uram. Szívesen. Viszont halásra. jó napot kívánok. Jó napot. Jó napot. Adásban van. Köszönöm. A családnak egy régi orvos ismerésem. Uh -huh. úgy kapott a motorcsónak jár a Balatonon, engedélyt, hogy önkéntes rendőr volt. És uh, az volt a feladata, két-három pirosban uh, vagy pirosban parkolott uh, havonta felért, és uh, így nyugodtan tudott uh, a motorcsónakozniam Balatonon. Ma ba, azt hiszem, de én minden érintettől hat évelek, hogy talán még most is ez van, hogyha az ember Önkéntes, önkéntes vízmentő, víz, igen, a jelentkezik akkor, akkor lehet motorcsónak kell. Igen. És ez folyomódványakkal, ez egyem. Értem. Köszönöm szépen, uram. Visztalhálásra. Egyre jobban megismerjük a az önkéntes rendőri egységek működését. Haló. Halló! Megint a pögyi vagyok. Imádtam a mai műsort. Nagyon megkészülök, köszönöm Nagyon. szépen. Nagyon. Komolyan mondom, annyira lehetett érezni, hogy élményekkel vagy tele, és az egész anatbus volt, meg egyszerre volt csapongó, és mindenféle jó. Igen, pocsék volt, köszönöm, köszönöm. szépen. Viszont hallás. Nem, nem. jó volt. Köszönöm. Ja. ciao. Időnként ilyen a műsor, időnként olyan. Most én az utolsó telefonáló. Haló. Haló. Jó napot. Jó napot kívánok. Szeretnék bekerülni az adásban adásban van. van. Igen, csak halkítsa le mindenféleképpen az eszközt. köszönöm szépen. Kérem, a műsor címe az volt, hogy addig volt jó, ameddig Kádár él. Nem, nem ez a műsor címe. A műsor címe az, hogy addig jó, mik Kádár él. Addig jó, mik Kádár él. Igen. Kérem szépen, az önkéntes rendőr és Kádár uh, léte kb. olyan távolságra van egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől hogy ami a Kádár Jánost illeti, szíveskedjék elfáradni a terrorházába, és ott mindent meg lehet látni Kádár János életéről. Drága úr, ön ugye bolondokat beszél most? Én is, persze, csak természetes. De polgár Bolgár Gyurinélit is hiányolom. De azt hiszem, hogy el kell köszönöm mert hogy, hogy lejártam is az idő. Igen, én is. Minden jót. Viszont hallásra. Igen, tényleg szűnik kéne a hallgatókat. Már nincs más választás, Johnny szerintem az lesz, hogy, hogy te fogod fölvenni a telefonokat, és amikor van, igen, tehát, hogy beszaladsz, tehát, tehát ne legyen már tényleg ez, hogy. hogy, hogy... Igen, már rég híreket kell mondani. Köszönjük szépen, megtisztelő figyelmüket! Ez volt a Club johnny Bente Johnnyval, Patakigábról és az önök alázatos narátorával, Miklós-sal ez az egy hét múlva most már nem is ígérem, hogy találkozunk. Nyúl ünnep, ünnep nincs viszont hallásra. Tehát most az elsődleges cél az, hogy ide szokjanak a fiatalok. Hát ez nem a, a fő cél. És mi lesz, ha ide szoktak? Hát ez egy elég komoly kérdés. Hát nem tudom, ezzel még nem is gondolkodtunk. Addig jó, mikádár él?